Sente um momentinho, por favor. Abra, abra sua Bíblia em Efésios 6, 11. Nós Vamos até o é, 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade, nas regiões celestes. Amém? Quantos já conheciam essa palavra? Depois fala aqui das armaduras de Deus. Mas nessa noite nós vamos falar sobre entusiasmo. Repita comigo, entusiasmo. Esta palavra foi ministrada pelo nosso apóstolo, Há muito tempo atrás, eh, a equipe foi renovada, graças a Deus. Temos uma equipe renovada, no fogo também. E esta unção, ela, ou seja, essa palavra tem que ser relembrada, quando recebem. Então hoje nós vamos falar sobre entusiasmo e indesistível. Isso que nós vamos ver hoje aqui é muito forte, muito forte mesmo. Eh, se alguns quiserem depois eu posso mandar esse estudo esse estudo aqui faz parte das características de uma equipe de campeões que o apóstolo nos ministrou quem aqui é campeão? campeão de Deus amém? então gostaria que você ah, anotasse o máximo que você pudesse mas se você não puder anotar não tem problema depois eu posso passar esse estudo para quem quiser que é um estudo que fez, uh, foi muito forte o que Deus fez na liderança. Também faz parte do estudo que antecedeu ou após a cruzada Benerim. Foi um, um tempo de estudo muito forte que nós tivemos aqui. Uh, todos nós precisamos ser entusiasmados, amém? Olhe para o teu irmão e diga, seja entusiasmado. O entusiasta é aquele que entusiasma alguém, né? Vamos lá. Jamais se conquistou nada importante sem entusiasmo. Algo que vai mudar a sua história. O significado da palavra entusiasmo é teos, que quer dizer Deus. Entai, Deus dentro de você, autor de toda bondade. Quando nós lemos Efésios 6, ali no 12, ali diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, A nossa luta é contra os demônios. E muitos irmãos, muitas pessoas, depois que se convertem, aceitam Jesus, vem o momento da aprovação, da dificuldade, os demônios atacam. E tudo que, às vezes, o irmão pensa, ele pensa tudo, menos que é o diabo que está vindo contra ele. Por isso é muito importante você vir na oração ah, na segunda-feira. Antes de... Da, desse culto ou seja, durante o culto nós oramos aproximadamente meia hora uma hora, ou quanto o Espírito Santo mandar gente, se você vir na segunda-feira estar aqui às 20 horas para oração existe alguns demônios que talvez você não venceu lá na sua casa existe alguns demônios que talvez você não venceu no teu jejum na tua oração, na sua casa Mas ao, esses demônios Talvez você vai vencer aqui Na oração com os irmãos e os apóstolos Amém? Se um vence a mil e dois vence Quantos mesmo? Quanto? Dez mil Imagina toda essa multidão aqui orando ao mesmo tempo Isso dá bilhões, trilhões Não sei quantos milhões De demônios vencidos Você crê nisso? Então, gente, olha, o que é mais difícil, eu sempre estudei sobre avivamento e também um pouco de teologia. Diz que o maior problema de uma escola de teologia é fazer com que os líderes orem. Eles aprendem tudo sobre a Bíblia, mas se eles orassem o que eles aprendessem, o avivamento viria. Então nós temos que aprender sim a palavra de Deus e devemos orar. E por isso que eu bato sempre, eu insisto, eu grito às vezes, hoje eu não gritei quase, para pedir para orar. Eu creio que cada líder é consciente da sua vida de oração. Alguns podem pensar, mas apóstolo eu orei em casa antes de eu vir, eu orei a semana toda. Mas esse é o momento estratégico que Deus nos deu para orarmos juntos. Esse momento é muito importante que você participe. Então, se você chegou... Aqui, e ainda resta pelo menos cinco minutos de oração, venha correndo e participe desses cinco minutos. que esses cinco minutos de oração vai fazer, vai mudar muita na sua vida. Quantos dizem amém? Então aqui, entusiasmo, ou seja, Deus dentro de você. Autor de toda bondade, beleza, honestidade e amor. Deus está no coração do homem, possuído por uma visão. Inflamado por uma paixão que está determinado a fazer o sonho e se tornar uma realidade. O próprio Deus está acendendo esse fogo. Amém? E quando eu falo isso, eu sempre faço, eu acompanho a vida do nosso apóstolo. Eu tenho conversado com alguns apóstolos aqui, alguns irmãos. E eu acho que o último que eu falei sobre isso foi com o apóstolo Castelo que quando o apóstolo estava ministrando na Matias Velho, alguns podem dizer, mas já vem o apóstolo novo com essa história. Mas é ali que começou a história. É ali que eu vi. Eu só posso falar daquilo que eu sei. Eu só posso falar daquilo que eu participei. Posso falar de outras coisas também. Mas o que me convém é falar daquilo que eu vi acontecer. Eu vi alguém ministrando para duas ou três pessoas... E ele estava ministrando com o mesmo entusiasmo que ele estivesse ministrando para essas multidões que estão aqui hoje e as que virão. O entusiasmo é o mesmo, ou seja, cada vez cresce mais. Eu tenho certeza que se alguém se entusiasmar, receber esse fogo que nós estamos falando hoje aqui, eu tenho absoluta certeza, se você pegar este fogo que está Sobre esta palavra hoje, sobre o exemplo que nós temos Você vai conquistar todos os seus sonhos O avivamento não vai vir só sobre a sua vida, mas vai vir sobre a sua cidade Se você é líder de uma congregação, em uma cidade Toda a cidade será filhos desta congregação, em nome de Jesus Deus está no coração do homem Possuído por uma visão inflamada, por uma paixão que está determinado a fazer o sonho se tornar uma realidade. O próprio Deus está acendendo esse fogo. O próprio Deus está acendendo esse fogo. Não existe substituto para o entusiasmo. Quando os membros de uma equipe são entusiastas, toda a equipe se torna uma fonte de poder para conquistar. Bem? E eu falo disso também com propriedade, porque eu era a pessoa que menos entusiasmada era tanto é que eu nem falava né Reinoldo, Reinoldo hoje ele sabe, se vocês perguntarem eu posso até falar hoje aqui eu posso até estar confundindo a tua vida, mas fala com o Reinaldo que ele vai te falar que eu não falava né, para eu falar era um milagre né, só na hora de emergência eu falava alguma coisa né, então gente quando começou a liderança do apóstolo eu era uma pessoa que fazia anos que eu não tinha estudado eu tinha começado a ler a Bíblia, mas você só ler a Bíblia é uma coisa agora estudar, e escrever, eu tive que reaprender a escrever e eu disse um dia, o apóstolo estava ministrando para aquela liderança toda, quatro líderes ali né o apóstolo ministrando e ele disse, vocês serão as, a melhor equipe do mundo e eu dizia amém, amém, pelo menos isso eu falava né Eu dizia amém, amém E a equipe foi crescendo Foi crescendo Líderes foram chegando E quando ele colocou a primeira escola O apóstolo ministrou a primeira escola de líderes Pensa numa escola violenta De gadita mesmo Uma escola de líderes Que o apóstolo ministrava e cobrava Pensa num professor de líderes que cobrava as respostas na prova tinha que ser 100% se tivesse erro de português estava rodado, ou seja perdia ponto e eu disse para um apóstolo, e ele contando quando eu estava na minha escola estava fazendo teologia eu tirei 10 em todas as provas e você também tem que tirar 10 porque eu tirei 10 e eu disse, amém No final da aula eu disse, pastor, ele era pastor, eu disse, eu vou tirar 10 em todas as provas. Quando eu falei isso, todos aqueles que estavam ali riram de mim, porque sabiam que a minha letra não estava das muito boas ainda. E então comecei a estudar, eu trabalhava muito, eu trabalhava no pesado, como hoje trabalho ainda um pouco, e estudava. Durante o dia quando eu estava trabalhando, eu estudava. Estudava para a prova, porque eu queria tirar 10 em todas as provas. Eu queria, porque eu lembrava do apóstolo me entusiasmando para eu tirar 10. Lembra de uma coisa, entusiasmo. Ele estava 100% entusiasmado e aquilo, aquele espírito de entusiasmo me pegou. E eu estudava. Então eu chegava, eu saía às 5h30 e da manhã chegava a noite ó, às vezes a gente orava antes de eu sair que tinha o um relógio de oração também, desde aquela época e aí, na volta eu chegava e estava todo mundo na escola já, e eu sentava e estudava no outro dia tinha a prova e pensa na prova cada prova eram dez questões, mas as dez questões que tinha a resposta era quase meia página, se vocês já estudaram com a aposta vocês sabem né e graças a Deus Para concluir a história dessa escola, eu tirei 10 em todas as provas. Não foi fácil. Mas por quê? Porque alguém me entusiasmou. Alguém me entusiasmou. E eu tenho as provas lá em casa para mostrar. Para algumas pessoas eu mostrei, eu mostrei para o pastor Jefferson e a pastora Ana Paula. As 10 provas estão lá. 10, 10, 10. Até os trabalhos eu tive que tirar 10. Porque eu queria realmente... Tirar 10, porque o exemplo do meu líder me entusiasmou eu também ter aquilo. Amém? Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando hoje aqui. Algumas pessoas pensam que entusiasmo é você estar todo dia sorrindo, sorrindo, sorrindo. É? Também, faz parte. Eu tenho convivido com muitas pessoas. Graças a Deus, nós é, convivemos com pessoas tristes... Pessoas felizes, pessoas infelizes, às vezes, não aqui, né? mas em algum lugar onde a gente passa. E nós aprendemos muito com isso, e eu tenho aprendido muito com isso. E eu digo sempre para Deus, Deus, eu quero ter, a, ou seja, eu quero que a minha personalidade seja a personalidade de Cristo. Eu quero ajudar as pessoas, Por quê? porque eu estive... Em um tempo da minha vida que eu não podia ajudar ninguém, eu estava precisando de socorro. Eu não falava com ninguém, eu não sorria, eu, eu só vivia para trabalhar, mas eu tinha uma liderança, eu tinha um líder que estava sobre mim, eu tinha alguém que me entusiasmava, mas mesmo assim eu sofri durante muito tempo. E como eu falei, eu convivo ainda com muitas pessoas e com cada pessoa que eu convivo, eu aprendo alguma coisa com essa pessoa, pode ter certeza Quantos dizem amém gente, nós temos que aprender com todas as pessoas, e eu continuo aprendendo continuo aprendendo, aprendendo e aprendendo, um dia um líder falou para mim liderar é extrair o ouro de qualquer pessoa que se aproximar de você pensa bem liderar é extrair o ouro de Qualquer pessoa que se aproximar de você Isso é liderar E muitos que passaram pela liderança Vieram já formados Não tem nenhum problema de vir formados Mas vieram formados E não quiseram receber o ensino Não quiseram sentar como você está sentado aí Eles não receberam o ensino E eles não entraram no avivamento não conseguiram entrar no avivamento, eles vinham os frutos, eles vinham a colheita, eles vinham as almas, eles vinham o poder de Deus, mas não conseguiram permanecer, não conseguiram, onde eu quero chegar? Povo de Deus, do avivamento, nós temos hoje aqui, os frutos, nós temos muitos frutos, quantos pode dizer muitos frutos? É fácil você acreditar hoje, É muito mais fácil. E nós teremos muito e muito mais frutos. Quantos dizem amém? Hoje, nós temos mais pessoas, nós temos congregações, nós temos igrejas que nós temos cobertura, estamos dando cobertura. Quando eu falo nós, eu estou falando do apóstolo. Nós temos muitas congregações, nós temos influência em outros lugares, em outros países. Pessoas estão assistindo pela internet hoje. Por quê? Porque alguém recebe o ensino. Se nós pegarmos o ensino, quando eu estava recebendo os primeiros dias de ensino, eram aproximadamente quatro pessoas comigo. Quatro pessoas. Com quatro pessoas nós acreditamos. E o apóstolo sempre acreditou. Quando o apóstolo estava ministrando, não tinha microfone às vezes. Mas os microfones. Todos. Eu é que arrumava os microfones, né? Depois da aula eu ia arrumar os microfones. Né? Pensa num trabalho que dava, né? É benção. Hoje nós temos cada um. Tem um no computador, tem um lá na mesa, né? Antes eu fazia todo esse trabalho aí. Eu tocava e cantava ainda, né? Hum? Tô brincando. Eu não tocava nem cantava. Só cantava, né? só ministrava. Mas tudo isso que nós estamos falando... É sobre entusiasmo. Por quê? Hoje nós temos frutos. Se você olhar para os frutos, você já pode ficar entusiasmado. Você pode ficar cheio de Deus só por causa dos frutos que nós temos hoje aqui. O que, faz, o que fazem as pessoas que têm entusiasmo? Vamos ver. Se responsabilizam por seu entusiasmo. Gente, Não é fácil. Como eu estava dizendo, eu era a pessoa mais desmotivada que existe. Até hoje, por natureza, eu tenho que me automotivar. Até hoje, eu, me, olha, eu tenho uma inveja santa daqueles que levantam pela manhã entusiasmado. Tem gente que levanta, parece que enxergou um passarinho colorido, né? Está entusiasmado. Mas eu não, eu tenho que levantar. Eu tenho que dizer bom dia Espírito Santo, bom dia Espírito Santo. Tem que, que remar, sabe? Mas eu sinto que a glória vem, eu não passo um dia sem me entusiasmar, me auto-entusiasmar. As pessoas de sucesso entendem que a atitude é uma decisão e que inclui o entusiasmo. Os que esperam que uma força exterior os ajuda acionar o seu entusiasmo, estão à mercê de outras pessoas o tempo todo, é como se o frio ou o calor, até mesmo sempre dependesse de outras pessoas, sem dúvida, as pessoas positivas, são positivas porque decidem ser positivas, se você quer ser positivo, vencedor e apaixonado, você precisa decidir ser assim, entusiasmado, amém? Por que que nós falamos isso? Nós temos exemplos de milagres, poder de Deus, avivamento e muitas coisas. Nós lemos Mate... é, Efésios 6, 11 e 12. Ali diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os demônios, contra aquela cambada toda ali de bicho. Né? Aqui eu sempre falo, no retiro também digo, aqui o bicho não pega, aqui o bicho sai, tem que sair, né? Você pode perguntar, mas por que falar isso num culto de ensino? Gente, a única coisa que falta é pegar o ensino. Porque exemplo nós temos, nós temos palavras, nós temos poder de Deus, nós temos milagre aqui, tem muleta aqui, tem tudo quanto é coisa aqui para você ver que Deus está aqui. Então a única coisa que falta é pegarmos o ensino verdadeiramente e aplicar nas nossas vidas. Quantos dizem amém? Se você pegar esta palavra e pegar todas as palavras que saem deste altar, as palavras proféticas, não só aquela que o apóstolo profetiza diretamente para você. Tem gente que vem no culto só para esperar essa palavra. Né? Tem gente que senta ali e, né, graças a Deus não está aqui, né? Essa pessoa não está aqui. Tem gente que senta na poltrona e espera. Deus vai falar comigo hoje, Deus vai falar comigo hoje, Deus vai falar comigo hoje. Termina o culto e ela fica assim e vai embora. Deus não falou comigo. Deus falou o culto todo. Deus está falando, se Deus falava até lá na Matiz, quando eu cantava, imagina aqui, é? Deus fala, quantos dizem amém? E quando você receber a profecia, receba, não tem problema, você pode receber, então, a pessoa deve o que? Nós devemos se responsabilizar, ou seja, nós devemos decidir ser entusiasmado, eu gosto do Lorenzo, né? O Lorenzo, a um milhão, toda hora né? é um exemplo de entusiasmo né? eu já tenho que trabalhar para ser entusiasmado, mas graças a Deus olha, não tem depressão não tem tristeza né? olha, se tiver alguma coisa dessas aí se a tristeza bater, eu começo a orar eu começo a orar, eu começo a gritar eu começo a chorar, eu começo a fazer alguma coisa se não dá ainda, eu chamo alguém para orar Tem gente que, que não presta para nada, né? nem para orar. Gente, talvez você já ora demais, você já jejua demais, nunca é demais, mas você ora bastante, mas falta uma coisa, o entusiasmo. Nós aprendemos que entusiasmo também, ser entusiasmado é ser cheio de Deus, é ser cheio de vida, ser cheio de vida, amém? Ah, esse amém não me convenceu, mas diga um amém de quem está vivo mesmo. Atuam além dos seus sentimentos, vamos lá. Ninguém pode pretender ganhar se não começar, se não começar. Esta é uma razão de decidir agir além dos seus sentimentos. Não pode romper com algo que você espera, o sentimento para fazê-lo. A única forma de conquistar algo é começando a fazer. Tem gente que tem medo... Repita comigo, medo Gente, medo Isso era o que eu mais tinha Eu tinha muito medo E um dia eu fui liberto, sabe quando? O apóstolo estava orando, ele disse Medo é um espírito imundo Contrabandeado do inferno É um espírito imundo que ele Ele prende Ele prende você É mercadoria contrabandeada do inferno Na hora, eu fui liberto Os demônios saíram Olha, faz uns 10 ou 12 anos atrás É? Deus Ele prepara O alimento para mim e para você Todas as semanas Ele entrega o alimento Aqui Todos os domingos, todas as semanas E nós vemos ali Que nós temos que nos responsabilizar Em ser entusiasmados Se nós pegarmos esse alimento E verdadeiramente comer Verdadeiramente pegar e viver Nós seremos, logo mais nós vamos saber o que nós seremos. Nós conquistaremos o planeta Terra para Jesus. Quantos dias e amém? Você vai receber uma dose de entusiasmo hoje poderosa. Tem uma coisa que nós temos que aprender. Tem gente que ele acha que ele vai receber uma dose de unção de entusiasmo. Pode até receber. Mas gente, está na decisão que tomarmos. Nós vimos que a guerra... Não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, os potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade. Esses demônios fazem de tudo para roubar o alimento, roubar a palavra, roubar o ensino para não sermos entusiasmados. Talvez você não tenha depressão, não tenha tristeza, mas talvez... Satanás, esses demônios têm conseguido roubar o ensino de chegar até você. Quantos dizem, está amarrado no nome de Jesus. Satanás, ele vai tentar roubar o ensino. Uma vez eu disse para o apóstolo, apóstolo, o que, que eu faço? Eu estou endividado, eu estou numa amargura só, eu estou sofrendo muito. Ele disse, toda vez que você pedir algo para Deus, ele vai te dar um ensino. Repita comigo o ensino. Toda vez que você estiver com um problema, Deus vai te dar o um ensino para você vencer esse problema. Se você não pegar o ensino, você pode até vencer o problema, mas amanhã quando você chegar no problema de novo, você não vai passar, porque você não pegou o ensino. Você vai depender de alguém para te fazer passar por esse problema. Mas quando o líder... Passa o ensino, você pega o ensino e você passa, você cresceu. Você ainda continua dependente do seu líder, mas você vai crescer, repita comigo, crescer. Quantos vão pegar o ensino a partir de hoje? Gente, quando eu estou falando de ensino, eu estou falando de tudo isso que nós estamos recebendo. Nós recebemos ensinos poderosos, recebemos ensino até de Jerusalém aqui, né? Amar Jerusalém, Israel Quantos vão para lá agora? Então vamos juntos né? Amém? Mas tem que fazer a inscrição Tem que fazer passaporte tem... Quem tem passaporte aí? Oh, já diminuiu Então tem que fazer o passaporte Se não fazer o passaporte Não sai Aqui de Porto Alegre, ou seja Não sai para ir para Israel Gente, nós recebemos Palavra ensino, toda madrugada nós recebemos o ensino nas vigílias, eu acho que agora tem culto todo dia, né? segunda-feira tem culto terça-feira tem o quê? tem ensaio aqui, não tem? não estou sabendo depois temos que dar esse aviso então gente, eu estou, nós estamos falando que nós temos ensino aqui Tem o Twitter, tem uh, os cultos nas congregações, tem as cruzadas, tem uh, as palavras que o apóstolo posta. Isso tudo é ensino. Gente, isso tudo é para nós podemos vencer. Tem gente que senta numa igreja, na poltrona, e nunca recebe o ensino. Tem gente que me procura e diz, pastor eu vou embora da igreja, por quê? Porque Deus não falou comigo. Deus não falou comigo, eu digo, Jesus, o que, que eu faço por essa alma? Vou morar mais um pouquinho, né? Tanto ensino que nós recebemos, tanta palavra, é isso que vai fazer nós vencer. Mas vamos pular aqui agora. Acreditam no que fazem. Então, ali no final, diz: a única forma de conquistar algo é começando a fazer. Primeiro, as pessoas, nós falamos que as pessoas têm medo, né? Tem medo de romper. Tem medo de falar, tem medo de casar, tem medo de tudo. Né? Tem uns que têm medo de casar. E tem uns que têm medo de não casar. Né? Acreditam no que fazem. Como podem gerar entusiasmo as pessoas que não se sentem entusiastas? Uma das melhores formas é pensar em todo o aspecto positivo do seu trabalho. Crer no que faz, isto ajudará a acreditar acender o fogo do entusiasmo dentro de você, amém? eu acho que nós temos um belo exemplo aqui de entusiasmo, aqui é o apóstolo, né? você acha que ele vai subir no altar e ele vai pregar o que ele sente, ou seja, conforme está a situação, todos nós sabemos aqui que a igreja, botaram a igreja na justiça, não sei quantas vezes, umas 500 vezes, exagerando, botaram muitas vezes a igreja na justiça, E disseram após o senhor abrir a boca para gritar A polícia vai entrar E essas notícias chegavam antes do culto Algumas vezes nós chegávamos com um papel Que chegou ali o oficial da justiça trouxe entregávamos antes do culto Claro inexperiente, vou entregar para o profeta antes do culto Vou matar o profeta né? Mas mesmo assim Ele recebia a notícia Subia aqui no altar Como se nada de ruim tivesse acontecido Ele subia aqui no altar e ainda sobe, como se fosse a última noite de pregação que ele ia terminar de pregar e nós ia subir para o céu. É? Ele sobe aqui no altar como se nenhuma má notícia tivesse chegado nos últimos dez anos sobre a vida dele. Por quê? Porque está entusiasmado, cheio de Deus e não está, ou seja, ficando desesperado pelas emoções, e sim entregando a palavra de Deus, então, crer no que faz, isto ajudará a acender o fogo do entusiasmo dentro de você, então nós temos que crer no que nós fazemos, eu tenho que ter certeza daquilo que eu faço, temos que ter a certeza que estamos no lugar certo, como eu falei, tem pessoas que nos procuram, pastor eu vou embora da igreja, pastor, para onde você vai? Não sei, E eu pergunto, como você fez para chegar aqui na igreja? Deus falou para eu vir e agora Ele falou para te ir embora? Não, então fica. Gente, isso é, é muito forte. Toda vez que nós precisamos vencer um problema, nós temos que receber o quê? O ensino. Repita comigo, o ensino. Esse ensino hoje vai te incendiar, você vai vencer qualquer problema a partir de hoje. Amém? Qualquer problema você pode vencer se você receber o ensino certo. Amém? Se você quer aumentar o seu entusiasmo, passe tempo com as pessoas entusiastas. Não passa muito tempo com os depressivos que você vai ficar né, depressivo. O autor de livros sobre vencedores disse, o entusiasmo é contagioso. Hã? Então, temos que contagiar e andar com pessoas que têm entusiasmo. É difícil manter-se neutro na presença de uma pessoa positiva? Eu vou te dizer uma coisa: se você andar próximo ao apóstolo, se tiver com depressão, ele vai detectar na hora. Quando eu morava na casa dele, e tinha dias que eu demorava para sair do quarto, e ele já batia na porta: aí varão! Está com depressão? É. É bem assim. Está depressivo? Então, se você andar junto com uma pessoa que ela é entusiasta, isso contagia. Não é maravilhoso você ver uma pessoa entusiasmada? Você olha e você tem certeza. Você olha e você vê aquele brilho. Né? Quantos já assistiram luta de boxe aqui? todo mundo assistiu quem não levantou a mão é porque apanhou em alguma luta né? você vê, muitas vezes você consegue ver quem é que vai ganhar a luta pelos olhos dele você vê o entusiasmo do lutador até porque os brasileiros lutam bem nessas lutas aí do UFC né? e a mesma coisa nós gente nós temos que ser entusiasmados violentos, e é claro que algumas pessoas, a natureza dela, talvez não é isso, mas se o Espírito Santo está sobre nós, nós vamos ser entusiasmados, peça para o Espírito Santo colocar esse fogo de entusiasmo sobre a sua vida todos os dias, todos os dias, Por porque alimento, palavra não falta, ensino não falta, devemos pegar este ensino com entusiasmo e aplicar, Isso é simples, se você receber o um ensino hoje, comece hoje, porque tem bastante ensino para você praticar, amém? É difícil manter-se neutro na presença de uma pessoa positiva. Quando você reúne uma equipe de líderes entusiasmados, a possibilidade de vitórias são infinitas. Eu creio que nós estamos aqui numa equipe de líderes entusiasmada. Ah, desse jeito eu não sei, né? Gente, até para pedir esmola precisa de entusiasmo. Claro que você não vai pedir, né? Mas às vezes chega alguém e me dá qualquer coisa aí. E aí você acaba nem dando, às vezes, né? Teve um, um mendigo uma vez que me chamou a atenção. Ele me pediu 10 reais. E o pior é que eu dei meus únicos 10 reais que eu tinha porque eu achei, mas que entusiasmo 10 reais eu creio que hoje ele deve estar pedindo 100 mil, deve ter subido o preço dele algo para pensar uma coisa também é sorrir, né sabe, aquele que não é entusiasmado ele não sorria nunca, né algumas pessoas me criticam porque eu também sou meio difícil de sorrir, né vocês podem ver que vocês estão rindo e eu não Mas esse é o momento que eu tenho que falar a sério, tá? Sorrir também faz parte, gente. Sorrir. Tem gente que parece que está sempre no funeral. Parece que sempre morreu alguém da família. Se veste sempre de preto. Dá uma olhada se não tem alguém vestido de preto aí. Nada contra, né? Mas às vezes sempre é preto. Algo para pensar. Bill Gates, presidente da Microsoft, comentou, a melhor coisa que faço é compartilhar o meu entusiasmo. Pensa bem, alguém que tem fruto também. Tem din-din também, né? Uh, obviamente essa habilidade tem trazido à sua organização um êxito imenso. Se perguntasse aos seus colegas, eles diriam que você os entusiasma? Hum? Se perguntasse para os teus colegas de trabalho, de equipe, será que você entusiasma eles? Ou, o que as pessoas mais encontram em você? Não precisa responder aí, tá? Não precisa nem levantar a mão. Algo para fazer, para fazer para aumentar o seu entusiasmo. Olha só. Mostre um sentido de urgência. Mostre um sentido de urgência. Uma boa maneira de acender o fogo e fazer as coisas com maior urgência Coloque prazos mais curtos para concluir um projeto Uma coisa que faz uma pessoa não ser entusiasmada Ela nunca conseguir fazer algo Ela tentar, tentar e sempre ficar no tentar Tem gente que coloca metas muito longas, muito altas para ela E às vezes ela não consegue realizar E ela não consegue conquistar E fica um histórico de fracasso e ela não é uma pessoa motivada, então coloque prazos mais curtos para concluir um projeto, isto o ajudará a ter mais foco e a ter mais energia esteja disposto a fazer mais uma forma de demonstrar mais entusiasmo com a sua equipe é fazer mais do que lhe podem, lhe pedem esta semana quando alguém lhe pedir para fazer algo, faça algo mais e com excelência Quantos dizem Amém? Quantos aqui são empregados Quantos aqui são patrão? Oh, uau! Tem mais patrão que empregado? Que maravilha! Então vamos a entrar madrugada dentro que tem mais patrão que empregado aqui. O patrão pode chegar um pouco mais tarde amanhã, né? Lute por excelência! A melhor preparação para fazer um bom trabalho amanhã é fazer um bom trabalho hoje. Nada gera maior, mais, eh, maior entusiasmo que um trabalho bem feito. Se até agora os seus níveis de eficiência não haviam lhe preocupado, muito redobre os seus esforços para fazer coisas de acordo com os seus mais altos níveis de excelência. Amém? Todos os lugares que eu passei para trabalhar, eu procurei trabalhar muito bem. Tem algumas pessoas aqui que foram colegas de trabalho em algumas empresas que eu trabalhei. Todas as empresas que eu passei, eu deixei um bom histórico. Trabalhei, fiz um trabalho de excelência. Hoje, qualquer uma dessas empresas, se eu quiser voltar lá trabalhar, eu volto. É claro que eu não vou, né? Mas só se Jesus descer na terra e me mandar. Mas, gente... Se você quer ser patrão amanhã, aqueles que não são ainda, faça algo de excelência hoje. Seja o melhor funcionário, chegue no horário. Ah, no ano de 2000, foi o ano em que eu comecei a andar com o apóstolo. É, de 99 para 2000, isso deve ter sido em novembro ou dezembro de 99. É, eu dei o endereço do meu trabalho onde eu trabalhava para o apóstolo, né? e quando eu estava trabalhando num sábado à noite o chefe da segurança me procurou e disse ah tem um pastor grandão lá te esperando disse que vocês vão num culto hoje aí eu saí lá, estava o um, um apóstolo Silvio tremendo de frio, estava muito frio estava na rua e ele disse nós vamos para o monte hoje e eu disse ah vamos, vamos para o monte saí do trabalho, fui para o monte e do monte nós fomos para outra igreja de igreja em igreja várias igrejas nós fomos participar de vigílias naquela noite só que quando eu subi as escadas correndo porque tinha que ser rápido eu subi as escadas da empresa eu caí e quebrei meu dedo meu dedo virou para trás, totalmente virou para trás mas o entusiasmo que eu estava para ir na vigília eu esqueci que o dedo tinha quebrado pensa num vaso esquecido né e eu saí e aquele dedo eu tentava colocar no lugar e não acontecia nada, ele fico, ficou grande a minha mão ficou, não conseguia dobrar meu dedo e, eu, e aí fomos e o apóstolo chegou no meio da vigília e começou a ministrar e ele me chamou Mauro vem aparar as pessoas pensa numa prova vás. eu pensei Aqui ninguém me vê, eu estava lá no canto e Ele me chamou, ó, o Mauro ali ele, vai, ele é um dos líderes lá Não sei de onde, nem tinha igreja ainda eu, Ele vai ajudar aqui Quando eu cheguei lá Não está aqui ele. Tinha um vaso Do tamanho do Guaraci Assim mais ou menos E aquele vaso quando eu recebeu unção, unção, Ele não caiu Ele levantou o voo E eu era mais fraquinho do que hoje Pensa num no vaso, eu era mais fraco do que quando tu me conheceu E ele caiu, quando ele caiu Eu não sabia se eu levava a mão Ou se levava Porque é aquela situação, né Quando eu levei a mão E ele caiu, aparei Quando ele levou, eu levantei ele, olhei para a minha mão Estava curado de amar. Espera no Senhor E confia. essas vigílias né, hoje nós temos vigílias aqui essas vigílias todos os sábados nós íamos ao monte e nas vigílias no outro dia pela manhã, nove ou dez horas eu voltava para o trabalho, às vezes eu ia direto mas todas as noites todos esses dias eu recebi milagre tudo o que talvez eu tenha alguma coisa hoje eu recebi nessas vigílias Talvez você pense hoje, algumas pessoas pensam, eu não vou na vigília hoje porque eu vou trabalhar amanhã. Eu não vou no culto hoje porque eu estou muito cansado. Pensa num vaso que era cansado naquela época. Eu era muito cansado, eu não dormia. Tem algumas fotos que vocês vêem dos vídeos antigos, os meus olhos eram terríveis. Né? Então naquela época eu ia nas vigílias, se eu tivesse pensado eu não vou ir porque eu estou com o dedo machucado, eu não teria recebido milagre, ou seja... Ou seja, a nossa motivação, ela tem que permanecer independente da situação que você esteja. É claro que nós temos que ser organizados, porque naquela época, nós nem sabíamos o que era organização. Naquela época, nós não marcavamos vigília, não marcavamos culto. Simplesmente todos os dias tinha vigília e tinha culto. Né? Mas foi um tempo que Deus falou muito conosco, falou com o apóstolo, falou com... foi num monte... Nós estávamos orando, talvez você não foi no monte ainda. É, a gente estava orando e Deus falou de tudo isso que está acontecendo hoje. Eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos entre quatro orando. E Deus falou que muitas pessoas viriam em Porto Alegre. E de outros estados, de outros países. Né? Naquela época com quatro pessoas era difícil acreditar. Mas graças a Deus isso se cumpriu e está se cumprindo. Então... Para você acreditar em uma profecia que é liberada aqui nesse altar e sobre a sua vida, você tem que ser uma pessoa entusiasmada. Não pode ser depressivo não, tem que ser entusiasmado. Não pode ser alguém que simplesmente vem no culto e diz, eu só vou dar o meu dízimo e amém. Até hoje tem gente que pensa assim. Eu vou lá na igreja, dou meu disco, agora tem até a tal da primícia, eu dou também, mas não quero fazer nada. É um engano seu ou da pessoa que faz isso. Porque a única coisa que vai fazer você permanecer nos caminhos de Deus é você se envolvendo com a obra de Deus. Porque toda vez que Deus te dá unção, te dá poder, é porque Ele está te dando uma missão. Se você receber a unção, todo culto só recebe unção e não faz nada para Deus, você não está sendo usado por Deus, esta unção, ela está sendo desperdiçada então você tem que receber unção e fazer algo para Deus, tem que receber unção e ser gasto por Deus em alguma coisa para Deus e pode ter certeza, tem trabalho para muita gente, quantos dizem amém? no avivamento tem trabalho para todo mundo A tempestade de oração que é todo sábado, todo primeiro sábado do mês, uma hora de oração. Você pode fazer parte das equipes, procure os, a, os horários da, dos apóstolos, do seu apóstolo, para estar junto nessa oração. É muito importante também que você participe da oração. Mas como nós estamos falando de entusiasmo, precisa ser de entusiasmo para trabalhar na obra de Deus. Gente... Para trazer uma alma na igreja, trazer para um culto, a gente trabalha muito. Eu lembro que eu era organizador de caravana. Eu acho que o galardão de organizador de caravana deveria ser o maior galardão que existe. Porque olha, quem aqui já foi organizador de caravana de igreja? Glória a Deus pela vida de vocês, que estão vivos ainda. Gente, não é fácil. Nunca, parece que nunca agrada a ninguém, né? Olha, eu já transportei gente que eu não sei se era gente. Teve uma vez que começou o culto aqui e eu tive que ir de casa em casa buscar gente. Eu cheguei aqui na metade do culto, mas eu trouxe um ônibus cheio de gente. Às vezes tem que buscar as pessoas em casa. Pensa bem, eu tinha uma vizinha que eu tive que mudar a rota da caravana por causa dessa vizinha. Tive que mudar a rota dia de santa ceia eu levava a santa ceia para a vizinha durante muito tempo um dia eu disse para a vizinha, vizinha é o seguinte, o ônibus não vai poder passar mais lá porque quando ele chega na sua região o ônibus já está cheio então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a cada 15 dias lá ou na santa ceia a irmã se desviou daí eu não precisei passar mesmo mas tem gente coisas terríveis que acontece com quem organiza a caravana Gente, se você organizar caravana para trazer para o culto, para a obra de Deus, já é uma, alguma coisa. Se você mora na zona sul ou em qualquer zona, norte, sul ou outra cidade, ajude os organizadores de caravana a trazer pessoas, porque isso é muito importante. Nós temos aqui, naquela época nós cuidávamos de 13 caravanas por culto. Pensa numa guerra. Os pastores chegavam aqui chorando. Os líderes chegavam e diziam, eu não trago mais ninguém, eu não trago mais caravana, porque olha, não é fácil. E tem muitas outras coisas aqui que dá trabalho também. Existe uma forma de pagar o preço, que se precisa de entusiasmo. Tudo o que você fizer, faça com excelência. Se você é líder de caravana, continue sendo líder de caravana, porque eu acho que aquela oração que Jesus fez quando ele disse assim, se necessita de ceifeiros, se necessita de organizadores de caravanas também, porque muitas pessoas não vêm para o culto, muitas vezes milagres acontecem que poderiam acontecer com elas e elas não vêm isso é coisa simples, você pode também, não precisa trazer com caravana você pode trazer as pessoas mais próximas sem caravanas, mas vamos lá para que você se mantenha acordado então esteja disposto a fazer mais uma forma de mostrar mais entusiasmo com a sua equipe é fazer mais do que lhe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 E nós temos aqui muitas tarefas, temos muitas. Nós temos o avivamento, as multidões estão vindo. Se o planeta vir para cá, nós temos multidões aqui que podem trabalhar. Nós fazemos parte dessa equipe, você faz parte da equipe. Você que vem todas as segundas-feiras, você recebe o ensino, você recebe a palavra, você recebe o entusiasmo. Você talvez esteja pensando, mas como? Por que, que eu estou recebendo esta palavra na hora certa você vai saber e como o apóstolo falou ontem aqui, para evitar de comprar o binóculo né? evitar de ir para Panvel também para evitar de você ter que comprar o binóculo você vai ter que você está ouvindo a palavra eu lembro que nas histórias de avivamento eles diziam, mande alguém do avivamento aqui mande um ministro, mande um pastor mande alguém daquela igreja aqui que nós estamos precisando de avivamento vai acontecer isso com você aí você vai lembrar daquelas daqueles cultos de segunda-feira tinha um apóstolo gritando aqui, tinha um líder gritando aqui e você vai dizer, valeu a pena eu aguentar acordado, né não foi fácil, mas eu aguentei tem gente aqui que trabalhou o dia todo, tá cansado mesmo, de vez em quando dá uma dormida uma cochilada aqui, tem uns que dormem o tempo todo, mas não tem problema É, então tudo isso que você está recebendo você vai Deus vai te usar sim você está enchendo a bagagem você vai chegar no seu bairro quando explodiu o avivamento aqui que já explodiu às vezes você vai precisar ministrar em alguma cidade você vai representar o apóstolo vai representar a apóstola Maria você vai pregar em outro lugar porque alguém está necessitado Do ensino que você está tendo aqui, você tem a oportunidade de receber aqui, quantos dizem amém? Agora a segunda etapa, indesistível, repita comigo, indesistível. Indesistível, olha, indesistível para mim é uma palavra muito violenta, sabe? Indesistível, quando eu falo indesistível, algo me queima por dentro, porque eu creio que eu sou Indesistível eu sou, nós somos indesistíveis sabe quando você ora às vezes nós não temos forças para orar nós, às vezes o apóstolo pede, ergue a mão e as nossas, ergue as mãos, nossos braços são muito pesados muitas vezes por causa daquilo que nós lemos em Efésios 6,11 Efésios 6,11 e 12 às vezes nós temos que orar com o irmão Orar, não é apóstolo Júlio? Às vezes nos abraçamos, oramos, suamos, buspimos um no outro de tanto orar, mas oramos. Vencemos as barreiras, eu sempre digo, vença <risos> vença a barreira dos primeiros minutos de oração. Eu tenho um desafio para ti, eu tenho um desafio para ti vencer a barreira dos primeiros minutos de oração gente eu passei pela, pela entrada lá antes de subir para cá as palavras que tinha lá eram mais altas do que na hora da oração aqui gente, isso é muito forte, parece que tem algo que tranca a boca da liderança e não deixa orar sendo que depende o que? da decisão, eu decido, eu vou orar e pronto eu sei falar, eu sei orar quando nós estivermos aqui orando fale pelo menos mais alto do que lá na entrada, pelo amor de Deus porque senão o diabo vai ficar só rindo de nós quando nós falarmos em oração, vença essas barreiras dos primeiros minutos de oração, enquanto você não sentir que algo pegou fogo ali, você não orou, enquanto você não sentir que as barreiras caíram É porque a tua oração ainda precisa mais. Deus sabe, no primeiro segundo que você abriu a tua boca, Deus sabe, Deus vê, Deus ouve. Mas Satanás é um bicho sem vergonha. O diabo, ele é um ser que ele precisa ouvir da tua boca. Ele precisa, ele é teimoso. Ele não é meu amigo nem teu amigo, ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo. E ele age para que você não abra a boca e orar. Ainda que, quanto mais você pensa que não, aí sim, mais feliz ele fica. Então, gente, quando tiver que orar, vença aquelas barreiras. Você vai ver, quando você começar a orar, junto com a liderança, ou em qualquer lugar que você está, você estiver, vença os primeiros 15 minutos. Se você vencer os primeiros 15 minutos, você não vai poder parar mais de orar. Você vai... E olha, não precisa ser aqueles que gritam para orar. Eu gosto daqueles que gritam, pode ter certeza. Né? Crente que está vivo faz barulho, né? Pentecostal que faz barulho. Mas talvez não precisa gritar tanto. Né? Eu vou até dizer, se, se o diabo não sair por causa da unção, vai sair por causa do grito. Gente, quando falarmos em oração, tem gente que pensa que é o seguinte, não, vai ter que descer uma glória antes para orar vamos ter que preparar o local, se prepara o lugar com oração, amém? Não precisa esperar vir o, uma nuvem, precisa, precisa, não precisa ver o anjo descer primeiro, não, tem que começar a orar, existem os guerreiros de oração, os guerreiros de oração, eles são diferentes do intercessor, o guerreiro de oração é aquele que abre os céus, quando você abre a tua boca e começa a levantar a tua voz, você é um guerreiro de oração, você é uma guerreira de oração, Quando você sente que o céu se abriu, toda a igreja mergulha naqueles céus abertos. E aí você já pode ver Satanás sendo queimado pelo poder de Deus. Eu quando eu falo isso, me dá vontade de orar. Indesistível, nunca se dê por vencido. Amém? Nunca se dê por vencido. Crente nunca perde. Tem gente que diz assim, olha, a esperança do pobre é a última que morre. Eu digo sempre, a esperança do crente nunca morre. É bem melhor, né? É melhor, graças a Deus. Não somos pobres mesmo, não somos filhos do rei? Olhar longe é uma coisa, chegar lá é outra. Para terminar primeiro tem que começar. Ouça algo transformador. Tanto o mundo quanto a igreja estão em busca de heróis. Alguém que queira pagar o preço alguém disposto a mudar a história, alguém que não se, preu, não se preocupe só consigo, mas entenda a necessidade de uma geração e declare, vou mudar o relatório desse povo, amém? Tanto o mundo quanto a igreja precisa disso. Se todo mundo recebesse esse ensino, E nós estamos recebendo, as principais lideranças, receberem os ensinos as palavras que recebemos Seríamos, teríamos tomado o planeta terra ah, em poucos dias, e nós vamos tomar em nome de Jesus se você se recusar a desistir do seu sonho, jamais você será esquecido eu emprestei o um livro para alguém aqui que o nome do livro é, é se eu não me engano é a oração poderosa que prevalece Quando eu li esse livro a minha vida de oração mudou porque eu pensava que a oração mais poderosa era aquela que eu mais gritava. E até eu descobri isso eu perdi a voz todas as vezes que fui orar. Depois eu melhorei. Mas gente, esse livro ensina, biblicamente ele ensina que a oração mais poderosa que existe é aquela em que nós nunca desistimos. Vou repetir, a oração mais poderosa que existe é aquela que nós nunca desistimos. O apóstolo falou ontem aqui sobre Heshovels, o intercessor. O intercessor ele foi conhecido também como o homem que tinha o Espírito Santo. Em toda a sua vida de oração, nenhum pedido de oração ficou sem resposta. Até o pedido de oração era o Espírito Santo que dava para ele. Ele se agarrava nesse pedido e ele vencia. Tinha tantos milagres para acontecer na volta dele, na família dele, que ele não orava. Mas quando ele orava, o milagre acontecia. Algumas pessoas diziam, o Wesley ou o Hess está orando por tal coisa. Aí todo mundo já dizia, uau, o milagre vai acontecer. Amém? Esse relatório tem que ser o nosso relatório, o homem que ora, a mulher que ora, as pessoas têm que dizer, se o apóstolo Castelo começou a orar, o milagre vai acontecer, amém? Se o irmão ou a irmã começou a orar, vai acontecer o milagre, por quê? Porque ele nunca desiste, ela nunca desiste, vai receber o milagre em nome de Jesus. Quando vocês estão orando por seus familiares? não desista de orar pelos seus familiares, não desista de lutar, porque você é indesistível, repita comigo, eu sou indesistível, se você se recusar a desistir do seu sonho, jamais você será esquecido, você não conquista porque você é extraordinário, você conquista porque se recusa a desistir, olha só, você não conquista porque você é extraordinário, Você conquista porque se recusa a desistir. Gente, tem tanta gente que desiste de tantas coisas que acaba ficando com um histórico negativo. E por isso muitas vezes é uma pessoa que não tem entusiasmo por causa do histórico. As pessoas ficam com medo. Mas nós temos aqui uma geração, Deus está levantando uma geração indesistível. Que não tem medo, mas tem ação. E a maior das ações é oração e a decisão de ser um entusiasta. É necessário terminar essas características falando sobre isso. Pois sem o manto de indesistível, nenhuma das outras características seria vencedora. Precisamos terminar com o indesistível. Porque se você se tornar indesistível, você tem o manto do seu apóstolo Silvio Ribeiro. Não era fácil acreditar, mas como diria os discípulos de Jesus, para onde iremos? Hoje nós temos, aparentemente. Mas e naquela época em que nós orávamos de dia para comer de noite? Né? Tem muita gente que passou por isso, orava de dia para comer de noite comemos o pão que o diabo amassou agora estamos comendo o pão que amassou o diabo <risos> amém em 2007 foi o ano em que Deus falou com o apóstolo sobre a palavra sobre voto e prosperidade eu cheguei num culto à noite, foi nesse culto que o apóstolo me disse toda vez que você precisa vencer um problema Deus te dá um ensino. E naquela noite, estava passando o testemunho do doutor Mike Murdoch. Quando ele estava falando que ele era pobre, pobre, pobre, eu digo, olha, ele não era tanto que nem eu, mas eu estou me identificando aqui. E ele contou toda a história dele e as pessoas riam lá, era muito bonita a história do que Deus fez. Isso foi em 2007. Eu estava endividado, estava sofrendo muito por isso, aí eu peguei aquela palavra e foi em 2008, nos mudamos para cá e eu disse, Deus eu quero esse ensino, meu apóstolo disse que quando eu tenho um problema, eu devo pegar o ensino toda vez que eu peço uma solução para Deus, Deus me dá o ensino, amém? Quando eu peguei o ensino, eu disse, Deus, eu quero que a minha vida mude nessa área, eu quero que a minha vida mude. E eu comecei a ver a vida do apóstolo mudando, da água para o vinho. A vida financeira do apóstolo mudou violentamente por causa do ensino e eu disse, eu quero isso, eu quero isso para a minha vida. E depois passou o tempo e hoje nós estamos debaixo de uma profecia de muitas, mas o que eu quero falar agora é dos 27 milionários lá na Matias quando ele falou que nós viria pro, pro teatro ou seja talvez ele não falou teatro mas algo parecido com o teatro se cumpriu se cumpriu a cruzada com o apóstolo com o pastor Benerim ele profetizou e se cumpriu Ele profetizou que você estaria aqui, você está aqui. Ele profetizou Se você quiser comprar os DVDs, profetizou para a minha vida, para a sua vida, para os teus parentes, para os parentes dos teus parentes, para tudo. Mas ele também profetizou sobre os 27 milionários. Vai se cumprir ou não vai? Então pegue o ensino Eu peguei o ensino Eu acredito e tenho certeza absoluta Eu tenho absoluta certeza E está sendo gravado Que um dia eu vou dar a minha primícia De um milhão de dólares Você pode até não gostar de dinheiro Se você não gostar de dinheiro Depois eu te dou o número da minha conta Pode depositar lá Mas eu tenho absoluta certeza Assim como eu vi Todas as profecias se cumprir Não é essa dos milionários Que não vai se cumprir Justo essa Debaixo de uma palavra profética 27 milionários E olha Quando eu, eu creio que ele é milionária também, né? Porque não é só milionário. Milionária se cumpriu tudo. Dos milionários não pode ficar para trás também, vai se cumprir. Ser indesistível quer dizer dar tudo de si, não menos do que isso. Você pode fazer muito mais do que tem feito. Se você fizer assim, você sempre triunfará. Deus deseja que não somente você seja um grande líder de homens, mas também... Um cristão que nunca se dê por vencido. Trabalhar com determinação é não esperar pelo destino. As pessoas indesistíveis não esperam pela sorte. Quando tudo está difícil, continuam trabalhando. Essa é a diferença. Amém? Para você ser indesistível, você tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Deus não abençoa vagabundo, né? Graças a Deus que não tem ninguém aqui no nosso meio. Nós devemos trabalhar, trabalhar e trabalhar. Se você deseja vencer, precisa continuar lutando, além das suas forças. E quando tudo parece que acabou, que não tem mais jeito, é ali que você entende que só os indesistíveis vencem. Trabalhe, nunca desiste, comece antes dos outros. Amém? Algumas pessoas podem perguntar, mas após por que, que o senhor está aqui ministrando hoje? Por que, que o senhor está pregando? Tem tanta pessoa preparada aí para estar aqui? Eu digo, ah, tem mesmo. Eu creio que eu sei, eu, eu até sou a pessoa mais despreparada estar aqui. Agora, quando precisa se pagar o preço, diminui as pessoas. Isso quer dizer que, hoje, o que você está fazendo, você está pagando preço. Talvez amanhã vai ser você que vai estar ministrando aqui, não tem problema nenhum. Mas, você só vai estar ministrando se você não desistir. Porque pode ter certeza. Que se você quiser ministrar aqui, alguns dizem, pode até pensar, eu nem queria mesmo. Tudo bem. Mas, Algumas pessoas devem ter sonhos, todos nós devemos ter sonhos. Agora, se você não desistir, você vai chegar muito mais do que isso. Se você não desistir, você vai conquistar todos os seus sonhos. Se o manto de indesistível estiver sobre a tua vida, você vai conquistar tudo, tudo, tudo, tudo. Aqui nós falamos sobre excelência. Tudo o que você fizer. Tente fazer com excelência. Repita comigo, excelência. Fazer com excelência. Lutar pela excelência. Lutar, fazer o melhor. Aqui diz, ó. Nunca desista, comece antes dos outros e só pare depois que eles já pararam. Tem gente que trabalha numa empresa e ele pensa que primeiro ele tem que receber o aumento para depois trabalhar. Mas o aumento só vem antes ou seja, depois de muito trabalho tem gente que não chega no horário no trabalho porque ele pensa que agora que ele se converteu, Deus vai cuidar do, das coisas lá na empresa gente, aí que nós temos que dar o exemplo então nunca desista comece entre os outros, só pare depois que eles já pararam a mesma coisa, se você é líder de alguma coisa aqui na igreja ou se você faz parte de uma equipe coloque isso sobre o seu trabalho seja indesistível seja indesistível comece antes dos outros, se tem uma reunião chega no mínimo 15 minutos antes no mínimo chegue antes do seu líder se o líder já é exemplo, ele vai chegar antes também daí fica aquela guerra, antes, antes, antes quando vê, chega um, um dia antes né? aí ninguém mais vai embora né? porque tudo tem todo dia aqui tem alguma coisa Mas isso é excelência, se você colocar no seu coração, na sua mente, que você vai trabalhar com excelência, a sua vida vai ser de excelência. Um dos exemplos bíblicos é Salomão, Salomão exigia que tudo tinha que ser feito com excelência, seja apaixonado por aquilo que está fazendo ou pare de fazer. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. revesti vestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Gente, Satanás, ele vai tentar nos tirar do foco. E como ele nos tira do foco? É quando você tem um foco e ele te tira desse foco. Você tem outro foco, um milagre para receber, ele te tira desse milagre. Você tem um ensino para vencer um problema, ele te tira desse ensino. Se você pudesse ver o mundo espiritual, o que Satanás, esses demônios, esses demônios fazem, a sua vida nunca mais seria a mesma. Você, você saía de casa correndo, chegava aqui, sentava ali e começava esperando. Qual vai ser o ensino para eu vencer hoje? Qual vai ser o ensino? Qual vai ser o ensino que Deus vai dar através do meu profeta hoje? Qual é o ensino que eu vou receber para eu vencer esse principado, para eu vencer esses demônios? Qual vai ser o ensino? Tem que gerar uma expectativa, se não gerar a expectativa é porque você não está recebendo o ensino. Tem que gerar aquela expectativa dentro de nós, em chegarmos e dizer. O apóstolo começa a dar a letra antes do culto, ele começa a dizer, hoje nós vamos falar sobre isso aí gera aquela expectativa, se não tiver gerando a expectativa, significa que você não está recebendo o ensino, você participa do culto, isso vira uma religiosidade, mas se você sai de casa dizendo, qual é o ensino? Eu preciso vencer os inimigos, os inimigos eu preciso vencer eles, os meus familiares ainda não estão todos salvos, eu preciso vencer, eu preciso pegar o ensino, eu preciso pegar o ensino, eu preciso vencer Satanás naquela área que eu ainda não venci, Significa que eu ainda preciso de mais um ensino. E é hoje, eu vou chegar lá e Deus vai falar profundamente comigo. Quantos dizem amém? Cada vez que você chegar aqui, tem que chegar com uma expectativa. Qual é o ensino que vai revolucionar a minha vida hoje? Quando você entrar no Twitter, tem que gerar expectativa. Qual é a palavra que vai me incendiar hoje? Amém? Se você entrar no Twitter e começar a postar sobre a comida que você vai comer, aí está difícil. Não, não tem nada contra você postar comida lá, né? Mas vai ser mais difícil jejuar, né? Decida vencer sempre. E você sempre vencerá. Nunca desista. Essa é a grande chave dos campeões. Quando dizem amém. Gente povo do avivamento isso para eu ministrar hoje aqui é muito difícil é muito difícil eu sei que tem muitas pessoas que poderiam estar aqui ministrando mas também eu vejo uma coisa que amanhã pode ser você que está aqui ministrando pode ter certeza vou estar aí sentado com aquela expectativa qual é o ensino que eu vou receber hoje quantos dizem amém Temos culto na quinta. Quinta? Quinta? Sexta. Temos Guaíba, é sexta, né? É, terá que ser na sexta por causa do da tem, Operação Tempestade de Oração. É, temos é, culto domingo. Temos jovens aqui. Nenhuma mente aqui pode ficar vazia. Sempre quando Satanás ataca, nós lemos Efésios 6 do 10 ao 12 que existe um inimigo e esse inimigo ele vai atacar sempre nas nossas mentes. Tanto é que atacou o nosso Mestre Jesus, que será de nós. Mas Deus deu as armaduras e essas armaduras nós podemos ser revestidos todos os dias. Se você olhar bem o que é as armaduras as armaduras é você se revestir de Cristo todos os dias se você se revestir de Cristo todos os dias você vai vencer você nunca será um desistido eu sempre digo nas minhas orações Satanás tu és um vencido Jesus já te venceu na cruz e às vezes eu sinto os céus fechados parece que os demônios estão agarrados naquilo que eu quero e eu continuo dizendo Satanás tu és um vencido, Jesus já te venceu na cruz, e Jesus disse, você também vencerá, eu posso vencer em nome de Jesus, se coloque em pé, por favor, vamos orar então gente, aleluia, levanta as tuas mãos agora, levanta a tua voz agora, Vença o cansaço, a sonolência Existem barreiras Que estão caindo por terra hoje Barreiras que impediram o teu sucesso Você é um indesistível Indesistível Manto de indesistível está sobre a sua vida Manto de indesistível está sobre ti Aleluia O entusiasmo de Deus está sobre a sua vida agora. Aleluia. Isso. Levanta a tua voz. Toma autoridade agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nome de Jesus Deus. Liberamos, Senhor. Entregamos a tua palavra, a Deus, hoje aqui, Deus. Entregamos a tua palavra e te pedimos agora, manda teu fogo, Deus, manda o teu poder agora sobre esses guerreiros e guerreiras de oração, de intercessão. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade. Hoje enfrentamos as trevas, enfrentamos os demônios e declaramos, somos mais que vencedores, somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, Deus nós somos uma igreja que ora, uma igreja que ora, e que vence os inimigos, que vence os demônios, Deus as barreiras caíram, os demônios caíram, em nome de Jesus, Espírito de tristeza, de depressão, Espíritos que vinham contra a oração, que prendiam a oração da liderança, agora mesmo, caia por terra agora, saia deste ambiente, saia agora, saia deste ambiente agora, pelo poder do nome de Jesus te pedimos Deus, envia o teu manto Deus, manto de súplica Deus, que recebemos da vigília, manto de oração, de súplica de oração pelas viras, de intercessão, Deus, que a tua unção venha agora, Deus, que o teu poder venha agora, Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, incendeia, Deus, esses líderes, incendeia os apóstolos, Deus, que nunca venham a desistir, Deus, aleluia, aleluia, que nunca desistam, Deus, que nunca desistam, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você é mais que vencedor agora, Satanás tem que ouvir a tua voz, o inferno tem que saber que você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, Satanás tem que ouvir, sair da tua boca agora, a Bíblia diz que você tem autoridade agora, toma autoridade agora, em nome de Jesus, toma autoridade sobre o inferno agora, Satanás tem que saber que você pegou o ensino, Satanás perde quando você pega o ensino, Aleluia! Ora em línguas estranhas agora. Em nome de Jesus, você que já venceu as barreiras, você que já venceu os demônios, você que já venceu as trevas. Este é o momento, este é o momento, este é o momento, este é o momento. É o momento. Em nome de Jesus, Deus, hoje entremos no mundo espiritual. Vencemos esses demônios que têm vindo contra as nossas vidas, demônios que têm prendido nossos familiares demônios que têm dito, ele não vai ser livre, demônios que disseram, não adianta orar, não adianta jejuar, é esses demônios mesmo hoje que nós estamos recendo, é esses mesmo, é esses mesmos agora, aqueles demônios que se levantaram, contra o teu jejum, contra a tua oração este é o momento de você vencer este é o momento de você declarar eu sou mais que vencedor eu sou mais que vencedor demônios que paralisaram a profecia sobre a tua vida e disseram que ela não se cumpriria, agora mesmo vença esses demônios a profecia sobre a tua vida vai se cumprir, vai se cumprir vai se cumprir, seja indesistível, a profecia vai se cumprir, vai se cumprir tudo que Satanás quer é que a profecia não se cumpra, ela vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, a tua cidade, a tua cidade Deus entrega nas tuas mãos, a tua cidade Deus entrega nas tuas mãos, tome autoridade agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se você é indesistível, manda fogo agora, se você ainda agora, começa a dizer, Satanás, chegou mais valente do que tu na minha cidade agora, e este valente se chama, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, é o Senhor da minha cidade, Jesus Cristo de Nazaré, está sobre a minha vida, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que não perdeu uma guerra, aquele que teve o céu na cruz, morte, Jesus ative o céu na cruz, Jesus está sobre mim, Jesus está sobre mim, eu sou indesistível...